Ogei lagunentzako afaria. Bai, nor da? E, Kaxo, isabel jatetxea? Bai, hau da. Afari bat enkargatu nahi dut? Os ondo. zenbat lagun izango zarete? Ba, ez dakit ziurrezateko, ogei bat lagun, edo... Bai, ogei bat. Eta astebururako nahi duzuen, hoski? Bai, ostiral erako. Ostiral gauberako. Mm -hmm, ostiral gauberako. Ba, jangela bera nahiko beteta daukagu, eta gainera beti leku batzuk libre utzi behar dira. Orduan, beha, itxoin, beste aukera bat. Zer iruditzen zaitzu maia kanpoan jartzen badizuet? Kanpoan Nola kampoan? Bai, aterpea dago. Eh? Gauza da, eguraldi txarra egiten badu, hotza pasako duzuela. Bueno, baina aterpea baldin badago ez, utuzte ez? Gainera nik nahiago dute, eh, kampoana faldu. Eta besteak konforme egongo dira? Ba, bueno, beste kexatzen baiera, ba ez dakit. Ba, ikusiko dugu. Bueno, orduan zea faltu nahi duzue, eh? Karta, ala menua. Ba, guk pentsatuta daukagu zizkamizka batzuk, eh entsalada eta gero arkumea edo elako zerbait faltzea. Mhm, bai, ondola. Eta zizkamizkak zer? kroketak edo? Bai, hotzak eta beroak. Gehiegi ere ez, eh? Bueno, bai, denetarik pixka bat jarriko dizuet urdeazpikoa? pikoa. Bai, e, zainzuriak, e, fregituak. Ederki. Uhum. Eta gero, ze zesan duzu barkatu? Gero, ba, harkumea. Harkumea, ados. E, e, Ogei eurotik gorakoa izango da, eh? Ogei eurotik gorakoa. Begira, baina gora horiz zenbatekoa. E, Ogei talau euro, Bai? Bueno, eta gero, kopak, puruak eta edariak dianla... Baino dena barne? Bueno, ez daten du zuenaren arabera. Bueno, sortziña kopa ere ez dugu edango. Bueno, ba, orduan, duan, esan bezala, hogeita lau euro edo. Inguru horretan, oso ondo. Ze ordutako Joango gara? E, oso ere ez dugu nahi. Orduan duan, amarretan edo... Amarretan, bueno, berandu duxamar, baina, bueno, tira, berdin da. Bai, orduan, bai? Bai, amarretan ondo, bai. E, bueno, etortzen bazarete, eh, ondo. Bai, bai, bai, nik usteo baiatza. Horretan geratuko gara orduan. Izena edo, emango dizut. Bai, mesedez. Felix. Os ondo, felix. tiralean amarretan ederki. Nire kontu orduan, agur. Bale, bagur.